Să wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashratil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila Alhamdulillah shukr kita boleh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 Mesti disebut sebagai tiang agama, tapi itu makna umum. Di dalam sembahyang itu sendiri, yang dia pernah sembah Yang Maha Esa, Dipendekkan menjadi sembahyang. Kini orang lebih suka kata nusolah atau nusolah. Keduanya membawa makna yang sama, sembah Yang Maha Kuasa, sembahyang ini kekuatannya pada rukunnya kalau satu rukun cacat dia tidak jadi macam tiang rumah kalau rumah tiang 13 satu tak berfungsi lain berfungsi rumah masih tegak dia bilang dengan sembahyang sembahyang dia ke-13 itu dia asas dia kekuatan satu runtuh semua sekali runtuh Sebab itu penting yang saya ulang itu, itu Dalam kitab ini dan kitab, kitab lain pun Dulu kita baca kitab uh, Syedus Salikin Samad Apalimbangi pun menyebut Memanglah salat itu merupakan tiang kepada agama Dia ada tubuh badan Dia ada ruh Kitab ini pun Yang kita bawa syahadat Petani pun Juga menyebut Mengatakan bahawa Rukun sembahyang itu adalah Tubuh badan kepada sembahyang Dan khusyuk semayang itu adalah ruhnya. So ada tubuh sahaja, ruh tidak ada pun tidak berguna. Ada ruh sahaja tapi tubuh tidak ada pun tidak ada guna. Bila tubuh badan disambungkan, dikaitkan, dihidupkan dengan ruh, maka jadilah dia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 diif tu dihra diang masa yang keempat pada malam ini tengah-tengah tu -tengah keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melengkap rakaat orang yang masbuk dia sebut daripada dekat awal dah bagi imam bagi makmum yang muwafiq yang bersama-sama dengan imam dalam takbiratul ihram Atau dengan lain perkataan senang faham Makmum yang datang Sempat bersama-sama dengan imam Dalam awal sembahyangnya Maka dia wajib Menyelesaikan Patihahnya Dia tak boleh tunduk Kalau dia masbuk Imam dah mendahului dia Patihah dah habis Imam dah katakan begitulah senang faham Dia bawa masuk Imam pula baca pula, Tiga ayat dia ada tujuh ayat dia tak sempat tidak mengapalah yang masbuk ini meninggalkan tamatnya fatihah tak payah tamat sekadar mana yang dia sempat sempat sajalah. kalau sempat satu ayat saja, iaitu bismillahirrahmanirrahim dah boleh tunuklah dah dapat rekaan dah Jadi dia katakan kecuali tu dia katakan fatihah tiap-tiap reka rekaan melainkan orang yang masmur itu dia tak payah baca habis lah tak apa dan bismillah itu satu ayat daripadanya ini panjang perbahasan dalam kitab pekah ni daripada awal daripada zaman nabi lagi dah perbahasan fatihah ini yang mengatakan ayat daripada fatihah ada hujah yang cukup kukuh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 lepas suap Pak Nabi, orang-orang itu minta Abu Hurairah yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi ini menjadi imam kepada mereka sembahyang. Kami nak ikut. Maknanya Abu Hurairah mengimamkan sembahyang jamaah ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim baca kuat.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 jangan jadi masalah. Kalau saya dah biasa di pada zaman kecil lagi pun duk baca bismillah kuat bersama dengan Fatihah, tak apa. Baca. Pegang kepada hadis Abu Hurairah. Hadis sahih. Tak ada sepetikaikan. Tapi hadis Anas tu dipetikaikan sebab Anas meriwayatkan dua hadis. Dia pernah mengatakan Nabi Dia pernah mengatakan bahawa Nabi baca Bismillah dengan kuat Dia katakan pernah Nabi tidak baca al hadis mengatakan bahawa Jika seorang rawi Meriwayatkan dua hadis yang berlawanan Dia panggil mutarib Pilmatan Tapi sanat dia betul Itu cerita Al-Mu nak mendalam Tak boleh saya dalam lah Duduk cangkak pun tak faham Dalam apa-apa Okey tak ada masalah kalau saudara pergi Timur Tengah saudara pergi ke Mekah tidak dengar imam baca patiha tidak dengar imam baca bismillah tak ada masalah dia buat pegang dengan hadis Anas Apa? tapi yang masalah hanya bahawa kita boleh terima saya boleh terima semayang belakang orang yang tidak dengar patiha tak ada masalah tiada masalah buat pula juga semayang belakang kita yang baca bismillah kuat dia bising macam dunia nak kemat ada sahih. WhatsApp eh. juta ni orang yang beramal dengan bismillah kuat ni. 100 juta di per Indonesia, ke Brunei, ke Singapura, ke Malaysia sampai ke Thailand sampai ke sampai ke India, sampai ke Maghribi yang saya jumpa. Sampai ke apa nama Tunisia yang teks pernah jumpa. Ya dah, dia baca kuat. Baca pelan. Tapi nak menafikan bismillah itu satu ayat bila Fatihah tak boleh sebab Nabi sebutkan aku diturunkan asab'ul as masani tujuh puji-pujian kepada Allah SWT asab'ul as masani ayat Quran tujuh puji-pujian kalau anda buang bismillah tinggal 6 maka tujuh di mana? semaka so, tak dipertikaikan bahawa bismillah itu memang satu ayat Quran dan surah itu namli innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim itu yang Quran ada tapi ketika turun patiha turun yang lain semua tak ada bismillah bismillah hanya ada dalam surat Nabi saja cerita pasal Nabi Sulaiman menghantar surat kepada puteri Balkis di Yaman yang dibawa oleh burung belatuk burung belatuk ke belatuk ke burung belatuk dia perpetual kah okey burung belatuk bawa surat terbang daripada san'a ya yeah, al-Quran ya quran ya yeah, quran. Yeah, quran bukan cerita burung belatuk bawa surat Nabi Sulaiman daripada Palestin pergi ke san'a Yaman dan burung belatuk kenai kenai negeri pun nama dia Yaman Dan pergi cari, kena pun dia, pergi, dia terbang Dia pergi jumpa Dengan puteri Balakir Dia lepas sorat Dekat Balakir Balakir Balakir terima sorat itu Tengok tengok Innahu min Sulaiman Innahu bismillahirrahmanirrahim Dia deklar Sorat ini datang daripada Sulaiman Yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim so, Bismillah ni ada Bukan dalam ni Muhammad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 apa dia tiap-tiap permulaan surah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, cuba kita buka Quran sekarang. Buka daripada mula Fatihah, atasnya bismillah. Al-Falamin awal bismillah. Al-Imran awal bismillah. An-Nisa awal bismillah. <coughs> Malaikat surah Bara'ah. Surah Taubah dipanggil Bara'an, ah. start dengan Bara'atun bin Allah wa Rasulih tanpa bismillah. Kenapa? Sebab jika ada satu bismillah dia jadi 115 bismillah. Maka ambil dalam surah 63 terletak di Baraah ataupun Taubah itu maka bismillah ada 114 kali sama dengan surah 114 kali. Okey. So kesimpulan dia itulah dia. Maka okey yang diamalkan ialah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 Syaihul Maqarid Tuakai Quran yang besar sekarang ni al Al-Huzaifi Dia baca Bismillah Pelahan Tapi orang semua dengar Paca Dia start Allahu Akbar Bismillah Alhamdulillahi Alamin Bismillah Yang lain tak bunyi langsung Tapi Bismillah Dibaca Cuma antara Kuat dengan tidak kuat kesimpulan akhir lagi seri, saya katakan, kita membaca kuat bismillah itu kerana kita mengambil hadis sahih Abu Hurairah hadis itu hadis riwayat al-Bukhari hadis Bukhari itu bukan sebarang hadis okey satu ayat daripadanya wajib, okey kena bacalah wajib memelihirakan segala hurufnya huruf-huruf so, yang dalam Fatihah itu wajib dijaga disebut dengan betul dan tasydidnya itu diberi penekanan khusus kepada tasydid tasydid ialah syaddah yang ada dalam Al-Fatihah. Kalau tonton balik tengok Fatihah semula, tentu akan berjumpa sepanjang Al-Fatihah itu ada banyak 14 syaddah. Semua kena sebut kena timbul kena zahirkan syaddah yang empat belah kalau tinggal tiga belah sahaja itu yang Imam Syafi'i ini kata saya sebut dah ni Imam, so, kita Imam Syafi'i yang beri patuh Bismillah itu dia satu ayat pada pati wajib dirahkan Imam Syafi'i lagi sebab so, dia katakan bahawa sesungguhnya bagi pati itu ada empat belah syaddah sesiapa yang meninggalkan ihmal meringankan Atau tidak menyebut dengan tegang satu sadah sahaja maka terbatal lah patihahnya. Ya terbatal patihahnya, tidak sah patihahnya maka tidak sah semaianya. Di mana kena bilang daripada Bismillah jika dibilal patiha tak cukup. Kustak Bismillah, Bismillahatu, Millahi satu, Rahman dua, Nirrahim. Dalam Bismillah tiga syadda Bismillahirrahmanirrahim Tiga Alhamdulillah Satu Rabb Dua Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malikiyu Middin Malikiyu Middin Malikiyu Middin itu Mak ma orang tanya saya Mak Layin Bukan Mak Layin Mak Ma'lin ini kalau diwakaf atas ma'lin Maka wajib dipanjangkan sekurang-kurang dua harekat Boleh, empat boleh, enam boleh Kalau tak diwakaf tadi Dia dia tak ada mat Macam maliki yawmiddin yaw. Okey Tujuh Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim gairil so, maghubi alaihim walabbalin sebilang balik semua ada empat belah so dan memang nak kena master nak kena nak kena perhati betul sebab kalau kita baca memang dia empat belah syadah tu ada empat belah apa dah syadah syadah orang lain dia asam dia dua huruf kalau bismillahi itu dia lam pertama tu lam kedua pun hidup Lam pertama tu dia duduk lor. Bismillahirrahmanirrahim. Lam pertama tu dia mati, dua hidup. Dia dihapuskan lam tu dimasukkan dalam mikro. Jadi kan sadah. Macam Ar-Rahman ni dia asalnya Alif Lam Ra Ra Ha Mim Asalnya Alif Lam Ra Ra. Ra pertama tu dia mati. Ra kedua hidup. Nak tulis dua kelera tu banyak catatan Quran ni berapa Ibu sadah ada. Maka di hazah yang pertama dimasukkan di pengisah dah, maka okay, jadi ar rahma nir rahim. Terbaca anda mesti tidak kurang daripada dua harakah sebutan dia ataupun dengan saban dua harakah lah. Kalau ar rahma nir rahim ah, tak ikut. Ia kanak buat tak ikut. Ikhlas syirah tak ikut. Demsi ada satu mati yang pertama, tak perlu. Ikhlas Iya kanamuduwa iya kan i Iy. iya pertama dia mati i Iy, mati iya boleh dok. Takbalik saya ulang tadi ulang balik itu penting tak kira laki dengan perempuan kalau perempuan baca tak bunyi tapi salah ni tetap salah walaupun tak bunyi bukan mesti bunyi mungkin nak betul tak bunyi taklah kalau senang kalau gitu mengelak daripada salah pakai malam baca perah pasal apa takut. Bila bunyi silap nah, Kalau orang baca silap juga Kalau bismillahirrahmanirrahim Mana ada syadda Ar-Rahmanirrahim Itu dia katakan syadda itu Syadda itu yang ditekankan Dengan dua harakah kurang-kurangnya Dia tinggal satu sahaja Maka tidak sah fatihah dan tertibnya ikut ayatlah lah jangan baca start dengan iya akan nak bunuh lepas tu buat Alhamdulillah ikut tertib lah. dan mualah satu demi satu tu mualah ini bagi maksud memang dalam masa Jibril menurunkan fatihah kepada Nabi Muhammad memang baca memanglah fatihah itu dibacakan ayatan ma'ada ayatin Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahmanir-Rahim Pasai Pasai Ada hadis sahih juga Yang mengatakan bahawa Bila um, Bila orang Islam mukmin Membaca fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Allah menjawab kepadanya Hamadani Abdi Maliki Yawmidin Asna Alayya Abdi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hada bi'abdi wa a'to ja'abdi ma sa'al tiap-tiap ayat yang kita baca itu Allah jawab. Kita tahu itu. Sebab tu dia katakan bahawa kena bonting-monting bonting. Bonti. Ulama mengecualikan untuk keringanan bagi sembahyang malam yang agak panjang seperti salat tarawih. Maka dikecualikan diharuskan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 Nah, sebab tu kita dengar tidak ganjil kalau saudara pergi ke Mekah pun di Madinah pun dalam terawet Alhamdulillah Rabbil <tuh> Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Umi Dini Iyakana Abu Dua Iyakana Seda'in so dia dia dia panjang dia, dia dia ringkas sebab nak jaga orang-orang yang tidak dibiasakan dengan semahayang panjang tapi ambil yang senang bahawa Fatihah dalam semahayang biasa dibacakan satu ayat demi satu ayat tak disambung itu yang paling sahih sambung boleh dalam keadaan tentu sahaja itu. dan diantara buah lah diantara kalimahnya itu tanpa kira rukun yang kelimanya rukun sekurang-kurangnya tunduk ting eja tunduk tu pun baca sekurangnya tanduk tak mendeqauh Uh, rokok yang kelima rokok sekurang-kurangnya tunduk sekiranya-kira sampai dua tangannya akan dua lututnya dengan tomat ninah yang menceraikan dia antara angkatnya dan tunduknya sudah so dia beritahu dah bahawa rokok tunduk tomat ninah kena bonti kena bonti bonti itu apa dia bonti itu sekiranya menceraikan diantara angkatnya dengan tunduknya jangan tunduk, angkat kena ceraikan ceraikan maknanya kena pisahkan pisah maknanya tunduk, selesaikan tunduk itu dahulu berhentilah, senang fahamnya Tu makninah itu berhenti sampai ke hadis Nabi yang sahih sampailah tulang kita, bila kita tunduk begitu, tulang belakang kita dia, dia, dia terenggang sikit bila kita buka, dia terenggang, bila kita tunduk begitu, dia ambil masa untuk tulang itu ambil tempat dia balik tunduk jangan diqasad yang lain di luar jangan tunduk nak tengok pacat di kaki ada ada agak ataupun tunduk nak tengok sukin bocor ke tak bocor ke qasad so, untuk rukuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang akmalnya yang yang sempurnanya disamakan belakangnya dan tengkuknya itu, itu yang abal lah. tapi nak sama belakang dengan tengkuk tu tengoklah kalau orang yang kena slip this memang langsung tak boleh bengkok yang tunduk kepala aja hmm. orang, yang, ad, orang yang, yang orang yang orang yang muqaddim muqtalid orang yang sederhana lebih kurang kena fikir tunduk itu dikandaki bahawa tengkuknya belakang tak tulang belakang dengan tengkoknya kira agak-agak samalah dan mendirikan dua lututnya lutut kena tegak kena berdiri jangan jangan rukuk dalam keadaan lutut kita macam berdiri tai chi atau orang belajar silat dia pergi kuda-kuda kan tegak kuda-kuda kuda-kuda orang tak duduk gitu mesti begitu tapi rokok tidak boleh pakai kuda-kuda taichi kuda-kuda silap tak boleh dia kena tegak itu yang tu saya kata kadang kitab macam ni dia dia kena fikir bahawa pengaruh kitab ni saya tengok ke, keseluruhan orang Tenggara Asia ni, kita Malaysia kita beri ibadat atas saya ayah saya itu bila kita saya tidak mengaji kitab ni dulu kita baca rai wa takrib kita baca kitab mu'ain tapi bila tengok balik apa yang kita buat tu ad-taslim ni paham bacaan dalam ni tertib dalam ni semua dia dah pergi ambil kesemua maka kita, dah, kita dapat balik cara cara kita tunduk pun sama tengkok sama dengan belakang dua lutut dan pegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya Itu tapak tangan ni kena pegang lutut dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. So, hak ghar ini dia, dia, dia tidak cedak ke semua tengah-tengah lutut begitu. Dia kena buka. Tapi kesemuanya dia menghujuk ke kiblat. So, jangan, jangan ini ini mengadap rasiah, ini menghadap Jepun. Dia cerai tapi dia menghadap ke kiblat. Tu so, dia katakan dia sama dia menceraikan segala anak jari ke kiblat. Yang penting tunduk tu mak Nina berilah kepahaman bahawa tengkok ni sama dengan belakang e, kaki kena berdiri tegak jangan bengkok tegak tangan ke atas perut lutut jangan di, jangan di jangan dikembalkan semua begitu dibuka sikit tapi buka jangan sampai dibuka sangat agak yang kesemuanya agak turun ke bawah dia menghadap ke kiblat tu maksud dia. Tu yang kelima. Yang keenam i'tidal yang kalau sembahyang sunat sekalipun yang aktidal ialah kita bangun daripada rokok jangan pula kerana kita aku sembahyang sunat saja tak boleh aktidal tak tak disebut dah Hatta sunat sekalipun pun mesti aktidal, bangun semula dari rokok, iaitu kembali ia kepada tiyam kepada berdiri seperti dahulunya sebalik so, semula dengan tomak nina so semua tomak nina Tomak Ninah ni hadis hadis sahih Tomak Ninah tak ada petikai dan tidak pernah tidak pernah ada satu hadis pun ataupun ulama yang syawat yang yang ganjil pun saya tak pernah jumpa mengatakan bahawa boleh talak Tomak Ninah ni tapi yang pelik itu pula kita tak nampak sangatlah di Malaysia ni kita tertib mungkin semua yang kerana kita duduk mengaji macam ni itu imam tu guru sebut Cuma tengok di Mekah tu Sorry lah sengah, -sengah orang India Atau rokok atau rokok yang tidak tu Dia, dia tak, tak ada naik pun Tak tak sempat tu Tunuk dia dah Dan tunuk pun macam tak sempat Kena di Dapat mabal Tapi yang pelik itu pula Lepas salam Bangun sebab yang balik Lepas salam bangun sebab balik Berpuluh-puluh rekaan kita kata kalau nak buat cepat kerana kamu nak terbelek tak apa ataupun kamu sembarang cepat bagi salam kerana bas tunggu tak apa tapi yang buat banyak rakaat hati masanya ada tapi buat amat cincai kenapa baik dua saja buat dua, dua rakaat saja tapi ada tuma'nina. Sebuah hadis tuma'nina sahih dan bukan seorang saya tengok ramai sangat yang jenis semayang jenis tu yang kalut-kalut-kalut um, ada masa kita semayang kalut tapi takkan kalau semayang sunat sampai tengok lepas salam buat balik salam buat balik kenapa sampai akhirnya seratus dekat pun satu pun tak terima pasal rukun Toma'inah tidak ada sebab Toma'inah dia pengen rukun dalam rukun dalam rukun rokok ada tamaknina dalam mektidal ada tamaknina rukun dalam rukun tapi hadis Nabi Syahid ulang balik mengatakan kena bunti sebab tu kita sembahyang mesti beri hak sembahyang ada hadis Nabi yang Nabi sebutkan orang yang paling buruk ialah orang yang mencuri dalam semayang so, mencuri tu buruk dah mencuri tu mencuri duit apa buruk dah tapi curi dalam semayang lagi buruk sahabat kaya apa dia curi dalam semayang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna tidahnya, tidak sempurna sujudnya itu orang yang mencuri dalam semayang tapi bahasa curi itu kadang banyak tukang tukang rumah pakai tu tukang rumah. potong, curi sikit suruh curi potong sikit curi, tu orang nak basi sikit lah pergi lebih sikit curi sikit lah lepas siapa yang guna curi habis kata lebih lah tapi bahasa je begitu bahasa tukang rumah kita dengar ayah, ayah potong, curi sikit ajar kita curi ya. tapi tak tu bahasa-bahasa tukang rumah tu ketujuh sujud dua kali pada titik rekaan dengan tomak ninahnya dan jika ia sujud atas suatu yang ia tunggang tak kira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 Tapi semayang wajib, dia semayang di bawah. Lepas semayang wajib, sunat-sunat naik balai atas belakang kalday dia, ataupun haimar dia, ataupun bagal dia, ataupun kuda dia, ataupun unta kaswa dia, maka dia semayang atas. Atas kenderaan. Boleh. Kita pun atas kereta, boleh semayang. Atas kutubang lagi boleh. Boleh. Okey yang tidak bergerak dengan geraknya so, maknanya benar itu bergerak tapi tak boleh bergerak dengan pergerakan dia kalau dia sujud kepala jangan bergerak jangan angkat sekurang-kurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari dua lututnya dan dua tapak tangannya akhirnya dia beritahu dah untuk mengenakan kesemua dahi terbuat sujud tak mungkin dia nanti kalau kesemua dahi dia nak kena terbuat sujud nak kena uli Uh, dua lutut nak bagi kena sebab sujud. Ah oh, nak kena you, you not know, goleklah. Sebab itu dia bagi tahu mengatakan bahawa yang dikehendaki dengan sujud itu bahawa dari kita ini kena tempat sujud itu, dia sebut dah sekurang-kurangnya sukur daripada dahi. suku dia kalau kena ni sebahagian sakiau sukulah. Dari dari dua lututnya dan dua tapak tangannya atau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 perut dahai kena wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud jangan tonjol lah Kadang duduk mak ni susah kat ni mak kena pastikan dia tetap lekat bagi maksud memang kena betul kalau dia goyangkan dia kena sebab jadi dia dia punaf punaf angguk nggak punaf punaf terangkat seletak tekankan dahinya buat sujudnya dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya memanglah so nanti kalau ada sujud yang jenis macam rimah mengeram tu yang jenis rendah macam rimah nak tekam orang tu ya, punggung dah rendah punggung rendah sampai hampir sama dengan kepala sebab dia kena beritahu mesti angkat punggung tinggi sampai kepada kepala dia di bawah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 Bukan turun kanan dulu, lepas tu kiri pula. Dua sekali lutut, lepas tu baru tangan turun. Lepas tu baru dahi turun. Jangan turun dahi dulu. Ah, Turun dahi dulu, pengsan. sana. Tengok tertibnya. Ni semua ada hadis ni. Sebab banyak hadis yang... Kata -kata Dia terus Simplify Simplify orang awam macam kita Di mana dah nak buka kitab hadith Lepas tu hadith pula banyak pula Yang ni kata begini kata begini, Tak tahu Tak ada pula Tak tahu Dah lah ada orang kerja Tengok yang tu So kita ambil yang simplify Yang paling mudah Yang paling mudah Yang paling ringkas kalau boleh Sebab mengaji pun sebulan dua kali Ya itu pun nak guna kupi surat surat baca ni ustad ustad punya perangang dalam sangat ustad boleh boleh cincang sikit dak yang lain pun kata ustad ustad kena dalam lagi sebab kita, kita ni orang orang tua pun pula yang kamu ni kata suruh so, cincang sikit lagi aku kata suruh so, dalam lagi tapi aku nak ikut yang mana dah tak apa apa yang saya rasa baik saya nak sampaikan tak apa semua semua, semua okey semua baik dia tak kenanya meng segala jarinya ada ah, mengunjuk unjuk jahit kaki belah Jangan jangan kona begitu, jangan corner sana, jangan nak jengket kat arah. Tak. Semua menghadap kiblat. Dari. Kemudian menghantarkan dahinya. Ha. Baru lah dahi turun. Takkan dahi dulu. Okey semua. Lutut turun, tangan dua-dua jangan jangan buka jangan kemak. Begitu menghadap kiblat. Ke kiblat. Kiblat. Baru letak dahi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 Tunagatakan umirtu an asjuda ala sab'ati aqzud. Hari sahih dekat kedekah. Aku diperintah untuk kamu sujud, kita sujud dengan tujuh aqzud, tujuh tulang. Aqzud itu tulang. Tujuh tulang yang mengenai ketika semayang, So dai dikira tulang, tangan dikira tulang, dua lutut dikira tulang, ujung kaki dikira tulang. Yang pentingnya tujuh anggota ini benar-benar mantap pada tempat sujud padahal terbuka keduanya dan menceraikan dua kakinya so, jangan kaki pula lepas kaki jangan kemar jangan kemar kaki dua-dua tu dia rapat kena ceraikan tapi yang saya kata yang inilah cukup hati kita atau kata-kata aku nak teguk orang ni kalau tidak tak teguk kita tengok semayang kan memang kakinya tak pernah dia pacar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 Ha. sujud disuruh atraful asabiak atraful asabiak maknanya kena pacak di ujung tu kena, bukannya belakang macam orang macam tahayat kan kaki dia duduk bertimpuh je kan dia hampak je boleh dia sujud pula, dia tak lah kesemuanya dalam seluruh kitab peka tidak mengsahkan semayang dia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 dua kaki bila kita tunjukkan dua kaki kerja belakang tu jangan tumit belaga jangan dudur tu sangkut jangan dudur rapat jangan dia kena rendang kadar jengkal. Setiap aja snahlah dengan dengan dengan kangkang gitulah. Tak nampak nampak cantik tu. eh rengangkan dua lengan dan ah uh, okey dan merenggangkan dua lengannya. So jangan lengan ni bila kita sujud jangan lengan rapat ke sini. Dia kena buka gitu. Ke ni lengan ni lambung macam ni jangan jangan jangan sujud dengan kepat begitu perempuan tak apalah kena buka tapi kena buka jangan buka kuat sangat pula kawan sebelah macam dah nak buka tu dia tak apa kita kita sembaik kita, kita, kita pun tak juga tempat ni kita pun memang kuasa kena harap-harap macam di Mekah sampai Mekah lagi teruk lagi rapat dah dah rapat nak tumpang tujuh tak boleh dia kemang pula gitu tu pula so dia mikirah lah semayang fiana. sedang sedanglah yang pentingnya lelaki-lelaki jangan dikembarkan jangan dirapatkan ni apa benda ni siku yang ni yang ni dengan yang, yang ni yang ni lah apa <laughs> jangan rapat di di lambung di tulang rusuk buka sikit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 Yang dikhanik dikehendaki kalau boleh angkatkan perutnya dari dua pahanya. Sedanglah. Pada lelaki-laki dan menghimpunkan keduanya pada yang lain, kepada lelaki. Apa maksud lain lelaki tu? Perempuan dan lagi satu tu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 rupae perempuan lamp, ni uh, siku dengan ni dia boleh rapat dengan dengan badan dia dan perut dia pun kena sabal. Macam kalau perempuan mengandung semayang. Mau tak mau pun memang perut atau pahalah. Ya perut, perut besar anak asyuro kilo orang perut. So, Sebab tu kalau dia kata perempuan kena genggang perut daripada paha. Allah aku menganduh bayang macam mana? Tak tahu. Perempuan ada kelonggaran. Lagi pun perempuan tak elok dia tiba-tiba buka seduh sembahyang. Dia, dia apa? Okey. Yang kelapan duduk antara dua sujud dan jikalau sembahyang sunat sekalipun. sujud Yang pertama bangun, sujud yang pertama dia pengen duduk antara dua sujud. Tak kira sembahyang sunat nak ke sembahyang wajib Mekah kena duduk antara dua sujud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 antara dua sujud rukun pendek. Maknanya kalau kita jadi imam sembahyang ke ataupun sembahyang belakang orang ke kena tahu. Kalau kita boleh rukuk lama sikit daripada biasa dia boleh sebab dia rukun panjang. Terutama terutama orang yang sedang sembahyang dia nak habis sembahyang dah rakaat keempat dah orang seorang nak tumpang dia baru masuk dalam surga dalam masjid dia tahu orang tu nak masuk ambil semayang kah, dia boleh menunggu orang itu untuk mendapat dekatan yang pertamanya dengan menunggu dalam sujud jangan tunggu dalam yang tidak rokok boleh rokok boleh sujud boleh pasal jika dia dan dia, dan sujud lagi awal dan lagi baiklah, lah terutama sekali bila dalam kes semayang Jumaat semayang Jumaat dalam masyarakat kita kalau orang datang yang dia masbuk dia datang tak sempat satu rakaat pun datang imam baca tahayat dah maka dia tak payah niat semayang, semayang jumaat lah dia niat semayang zuhur berimam dengan imam imam bagi salam, dia kena terus semayang empat rakaat zuhur kalau dia dapat satu rakaat saja dia boleh niat semayang jumaat Sempat dia bilang Dia sempat Takbir air Dan baca satu ayat Daripada Fatihah Rasulullah pun cukup Sempat dia rokok Sempat dia bersama Toma'inah Maka sempat satu rukaan Maka hari itu dapat jemaahkan dia Tapi pahalanya Sebenarnya telur ayam saja Awal yang datang awal dapat pahala saikol unta, datang azan dah dapat pahala saikol lembu, datang khutubah sedang berkumandang sebagai dapat pahala saikol kambing, datang uh, ujung khutubah dah sempat semayang dah dapat pahala saikol uh, ayam, datang sempat tahayat dah ha. dapat telur, teluk telur angsa tak apa juga. Itu, itu hadis yang Nabi bayangkan semakin awal datang semayang Datang Okey saya nak balik kepada poin bahawa kalau kita dengan isteri kadang, -kadang sebagai kita rumah ke, Kita nak tunggu dia, dia tunggu dia ikut kita Kita boleh tunggu dia semasa kita sujud kita rokok Rokok boleh sebab dia rukun panjang Boleh tunggu pama. Lama dekat masyarakat lah ni dia baru mandi baru duduk tunggu menghabiskan boreh apa tu menasabahlah dia tak pakai kental kon dan sebagainya Okey, kita tunggu dalam merokok merokok penting tunggu sebab disebab dekat itu tu yang nak membezakan antara rukun semak yang disilahkan rukun panjang rukun pendek itu terfaham bahawa dalam masa kita baca fatihah boleh tunggu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 lutut kita lutut kalau nak faham kata letak atas lutut letak begitu kalau letak begitu tangan kita tunjuk pergi ke mana waktu dia tengah atas lutut maknanya tangan letak di atas paha ujung dengan lutut supaya semua anggota dia mengadap ke kiblat. kalau letak begitu ujung lutut lutut tak begitu tangan kita takif kiblah. Sebab tu dia nak terangkan supaya kita letakkan atas lututnya dihanjurkan unjuk ditunjukkan segala anak jarinya. Unjuk, unjuk betul kanlah. Dak kiblat. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua. Kan ada orang kadang-kadang tu kodah biasa bila kita sujud yang kedua lepas tu kita nak bangun kepada taat yang kedua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 akan jadi masalah pun padahal dia bonti di sunat saja kalau sunat pun menyebabkan orang tak cuik baik tak payah yang pentingnya kita bangun ke pekat yang kedua dari sujud yang kedua yang tidak berdiri ia daripadanya dan ia ber menghantar kedua tapakkan sahas lutut jen. dihanjurkan segala anak harinya dan sunat ia duduk istirahat sunat duduk istirahat rehat sekejap kemudian daripada sujud yang kedua Yang hendak berdiri ia daripadanya. Dan ia bertalakan di atas dua tapak tangannya tetapkanlah berdiri. Nak berdiri tadi ni, tapak tangan kena letak balik. tak depan balik, letak balik, baru angkat. Dan boleh kita bangun kak yang kedua dengan tidak perlu letak tangan. Boleh. Tapi letak sini, letak tangan balik, baru bangun kepada kak yang kedua. Tak berdiri daripadanya. Dan ia bertalakan di atas dua tapak tangan, setelah kena berdiri.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 empat rekaat, tiga rekaat boleh tinggal, kalau tinggal boleh dengan tidak lupa, tidak disunatkan sujud sahwi kalau tertinggal uh, tersyahut awal dengan terlupa, tertinggal maka sunat sujud sahwi, uh, sunat maknanya tak sujud sahwi pun tak apa so tayat yang dirukunkan yang kedua, tayat akhir tengok lah, yang tayat ni banyak-banyak besi dalam hadis tahiyat ni tiga empat versi ada pendek ada panjang ada tak semua tak bahas semua boleh tapi yang ni dia bawa ni yang kita pakai at tahia ah, tengok tu tengok syadah yang ada tu. at tahiyatul mubaraka tus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa alayhi wassalihin asyhadu allaa ilaaha illallah Allahumma Rasulullah. Inilah tahiyat yang kebanyakan kita baca. Setengah start dengan at tahiyatulillah tidak umbrakan. Waktu tuah assalamualaikum Nabi pun boleh. Ada bersih, ada hadis demikian. Tapi inilah yang satu pernekaran saya so, dalam tahiyat itu kita ada dua kali kita bagi salam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 Sebab tu Nabi bertanya Al-Tasala. Ya Allah bagaimana caranya ambamu ini nak memberi salam kepadamu. Itu yang Allah ajar kepada dia. Bacalah ini salam kepadaku. at tahiyatul mubarakatuh salawatu tajibatu lillah. Tahiyyatul maknanya sembah salam. Penuh penghormatan. Yang membawa kepada keberkatan, keberkatan yang kekalan, dan rahmat-rahmat selawat-selawat yang taibat, yang baik-baik, kesemuanya saya persembahkan. Lillah. Si so yang pertama tu dipanggil salam kita kepada Allah. Jadi so kalau kita boleh dapat menyikap ingatan pada ketika itu bahawa kita sedang menghadap Allah Taala.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 Yurza pun mendapat rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita pergi melawat Nabi pun kita sebut sama juga Assalamualaikum Atau Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Aqsanakalqillah Ashadu Akadbalaqat al-risalah wa adaital amana wa nasolahat al-umman so hadith sahih Nabi dengar salam kita Nabi jawab salam kita memang kita ber, berpegang dengan para ambiya mati sekejap ruh dia keluar sekejap badan dia pada ketika itu tidak bergagak sehinggalah dikebumikan dikebumikan ruhnya kembali kepada badan banyak hadis sahih Nabi kita setiap kali dia bagi salam kepada dia maka dia jawab salam Itu hikmah yang orang tidak pernah sebut Kalau dibuka Masjid Nabi 24 jam macam Masjid Haram Seorang so, bagi salam dekat Nabi 24 jam Tak ada jalan lain jawab salam tu Memang ada soal Sebab tu maka bila pukul Sepuluh malam, tentu. Sogang pun tidak boleh ada. Empat pagi, nak kah? Tiga pagi dia buka. Subuh empat suku, tiga suku dia sudah azan pertama. Tiga so, dia buka. So, Nabi rehat. Sebelas, dua belas, satu, dua, tiga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 kebaikan Allah kebahagiaan keselamatan ketenangan hidup yang didoakan oleh Satu bilion umat Islam kepada Nabi Assalamualaikum alaika nabi tu 1 bilion lebih kurang saya orang doakan bukan sekali itu dan kalau anda tengok pada waktu tu dia kira sebut dia macam orang azan tu kita azan tempat kita ni marib katakanlah pukul 7.20 semua tarikh dia bergerak ke arah barat so every second tu orang orang azan tu pasal waktu ikut sampai macam sekarang ni mungkin uh, orang asar di India sekarang uh, Mekah mungkin baru nak baru nak asar so maknanya waktu azan itu mengikut pergerakan waktu pergerakan uh, matahari yang itu kebarat maka ma'ana orang yang menyebutkan Ashadu anna muhammadur rasulullah majang semayang masuk tu semayang kita Assalamualaika ayyuhan nabi orang yang lepas kita semua sama assalamu Assalamualaika ayyuhan nabi Masa, sentiasa disebut demikian tentulah doa itu barang pasti Allah tunai Bila Allah tunai, so Nabi kita dengan jasad dia, dengan ruhnya berada dalam kadang yang cukup salam penuh rahman Allah kita doakan kita juga bagi salam kepada hamba-hamba Allah yang salat jangan enggakkan hamba yang soleh itu daripada manusia sahaja. Tapi hamba yang soleh banyak. Satu ketika Nabi dan para sahabat uh, keluar ke tanah lapang untuk mendoakan untuk bersemayam istisqa, minta hujan. Semua dah kelo nak semayang dah. Nak semayam dah. Nabi boleh ke belakang. Kata aku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 Doa ibadillahi sagahil. Doa semut. Semut doa. Sa ikut semut zahja yang mengangkat tangan. Berdoa. kita Allah yang maha agung, yang maha besar, tal semua semaya sebenarnya yang pertama rukun pastikan eh sembahyang masih ada pada assalamualaikum tullah tak sempat yang kedua terbata-bata yang maka tidak mengapa sembahyang telah sah dan tidak payah bagi salam dah sebab sembahyang salam itu sebagian daripada sembahyang kalau dah wuduk tak ada sembahyang gapo dia dah okey suku korangnya assalamualaikum dan yang akmarnya assalamualaikum warahmatullahi Ada sekali saya semayam lakar imam mana Di epok tu Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duk cari juga Taman dia ambil warahmatullahi wabarakatuh Dalam sunnah Dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi Pasai? Cantiknya Kita mula semayam dengan Allah Kita habis dengan Allah Kalau barakatuh tu Dia pergi lain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 ada kaedah kita balik so, so jangan pakai tengok gitu tengok gitu pipi ni kalau orang belakang nak pipi jangan jangan tak sampai jangan lebih sangat pula boleh tengok orang belakang sebab. hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya dan, dan sunat meniat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 dan yang mukmin ins mukmin daripada manusia dan jin ada makna sebab nabi Semayang banyak diikuti oleh jin-jin Islam dan banyak dalam dalam uh, riwayat manaqib ulama, ulama besar jin berkumpul seluruh dunia bersmayang dengan mereka diantaranya Syekh Al Wahab Ash Shahrani Jin seluruh dunia dia dalam dia laju dia tak pernah naik ke, ke batubang nak pergi dia laju cahaya cahaya boleh bergerak satu second satu satu second cahaya boleh bergerak seratus lapan puluh lima ribu batu dunia ni baru dua puluh pa'iu batu ya al-Qa'ibah dia 2 second aja, Dia sampai dah Rasya'ara ni memang dia uh, Disuka tulis jin Islam Semayang belakang dia uh, Dan sahabat yang jin suka Ialah Ubal bin Ka'ab so, Ubal bin Ka'ab seorang yang cukup baik bacaan dia Dan dia juga seorang pengumpul Al-Quran Penulis Al-Quran Sebanyak so, yang jin Uh, ikut belakang mereka. Dan sunat niat keluar daripada sembahyang. Selain daripada niat tadi kepada yang makhluk, beriman kanan kiri kita itu dan sunat juga kita niat kita nak bontik keluar daripada sembahyang. Sama dengan kita terbatal dalam sembahyanglah. Terbatal dalam sembahyang kita nak keluar sembahyang. So sunat niat kita telah batal sembahyang, kita niat keluar daripada sembahyang. Pasal nak membezakan antara takbir ihram kita masuk semayang dan haramlah kepada kita perkara-perkara harus yang seluruh semayang, haram makan, haram minum haram bercakap, haram balih balih pun nabi larang jangan buat haram tak boleh, dilaranglah atas tak tengok dan sebagainya sampailah kita bagi salam salam itu kita keluar semula di daripada semayang dan halahlah balik yang diharamkan tadi so, sunat saja kita niat keluar daripada semayang Uh, pada salam yang pertama jangan terdahulu dan jangan terkemudian so jangan niat keluar semayang dulu lepas tu baru bagi salam ataupun bagi salam dulu lepas tu baru niat keluar Dah dia kena sama ini dah dah, dah berhalus lah tu dah, dah sampai ke peringkat diterangkan sebab begitu dalam semayang tak niatnya -niat itu berserta dengan alif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 Mendahulukan tawaf daripada sa'i yang bukan haji kifrat. Mendahulukan melontar, mendahulukan apa nama ni? Uh, jangan jangan mendahulukan bergunting daripada melontar. Itu diantara benar Tapi yang saya cebok info dalam semayang tidak. Dia mesti.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 bagi haji ifrat tapi bagi orang yang buat haji haji tamattu tak sa'i tu mestilah disebas lepas daripada wukuf eh, selepas daripada tawak okey itu contoh dia apa nama ni tertib seperti mana telah disebut kandungan atas si, tetapkan niat dengan ah ni satakan niat dengan takbiratul ihram kita baca seterusnya dengan qiyam dan fatihah tasyahud selawat salam setara dengan duduk tajahud maka tertib itu yang lain daripada itu yang tertib itu yang lain daripada itu dan sunat semayang ok Mari. itulah yang dimaksudkan bahawa tertib itu hendaklah menjaga yang awal diawalkan yang akhir diakhirkan dengan tidak ada sebaliknya dan sunat semayang ab'ad ni kita masuk pula tadi selesai rukun kita masuk sikit kepada sunat ab'ad So, perkataan Ab'abun Ab'abun dia perkataan jamak daripada Ba'abun uh, Ba'abun singular Ab'at plural kalau bersahadatnya Ba'abun dipanggil muprat satu, Ab'at dipanggil kak kenapa dia panggil Ab'at Di setengah, Ba'adun setengah setengah daripada wajib contoh ini dia tidak wajib tapi dia hampir dia kepada wajib tapi tidak rendah sangat macam sunat ai'ah dua kita tengok buatlah. Jadi yang yang, di, yang dijabarkan yang dipaksakan ataupun yang disunatkan dengan sujud sahwi sama ada sembahyang perdu atau sembahyang sunat. So, orang faham kata dalam sembahyang perdu sahaja kalau tinggal kena kita buat sembahyang sunat sunat sunat uh, sujud sahwi tak dalam sembahyang sunat pun kalau kita tertinggal sudah ab'ad ini maka dia kena disunatkan dijabarkan di di untuk sujud sahwi sama ada sembahyang fardu tu sunat, sunat ada lapan so, selalu kita terjadi secara umum orang kata dua saja ab'ad satu kunut kuduh tahajud awal So, kitab yang luas macam ni, agak dalam sikit, dia ada 8 tempat yang diistilahkan dengan sunat Ab'ad. Kalau satu daripada 8 ni tertinggal, kita, kita sunat sujud sahwi. Apa dia? Satunya, tajahud awal tadi. Keduanya, duduk dalam tajahud awal. Dia Ab'ad Ketiganya, membaca kunut dalam sembahyang subuh. Kunut subuh. Kunut subuh juga ada dua hadis yang sama-sama kuat. Ada hadis yang Nabi baca kunut. Hadis Sahih, hadis Sahih. Nabi baca kunut sampai akhir hayatnya dengan mendoakan kepada kabilah. Arab agar mereka menghentikan kekejaman kepada orang-orang Islam ataupun diri mereka dalam teks hadis itu, tu jadi masalah yang tak hadis. Qanat Rasulullah SAW summa da'a li ahya il Arab pada akhir <tik> summa tarakahu, tu ujung hadis Nabi baca semayang subuh dia baca kunut Mendoakan ke atas Tak baik sebab Kepada orang-orang Arab Summa tarahu Kemudian dia tinggalkannya Kalau baca Melayu Summa tarakahu tu Nyar tu nyar balik ke mana Seorang so, yang tak, tak begitu hati-hati Dia kata Buat makna kata Ha tengok Nabi baca kunut Lepas dia tinggal Tinggal kunut Dah Dia Bahasa Arab, bahmir, bahmir ni ganti nama, ganti nama ni dalam bahasa Arab. Dia balik yang terekat dengan dia. Dua, satu kunut dua doa. Tarakahu tu taraka doakah, kata taraka kunukah taraka doa. Tu, jawapan dia bahawa tarakau, dia sebulan dia, dia semayang baca kunut dengan mendoakan kepada ayat Arab sebulan saja lepas tu dia tinggal tidak mendoakan kepada ahayat ul-arab tapi terus baca kunat di tu kuat sebab tu Imam Syafi'i sendiri berhujah hadis itu ada sahih petua dia lah sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun dia petua kata kunat sunat ab'ad kalau dia hidup dia dia lahir pada tahun yang Abu Hanifah wafat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 maka karena orang kenal dia sangat seorang ulama besar Mekah dia keturunan dia sampai kepada Nabi Muhammad AS. jadi semayang subuh pada hari itu orang, orang tempat itu tempat yang Abu Hanifah mengembangkan mazhabnya ataupun semua orang situ serata-perata orang mazhab Hanafi Maka walaupun mereka Hanafi mereka tahu hukum mereka minta Imam Syafi'i menjadi imam kursa yang subuh itu maka imam Syay tidak keberatan menjadi imam subuh makna makna dia makna dia mak, makmum dia semua Hanafi tapi dia imam Syafie terkenal imam yang telah memberi fatwa qunut dibaca berdasarkan dia sahih dalam sembahyang subuh tapi mereka bagi sebelah dia jadi imam makna mereka bersedia untuk baca imam pasal memang Hanafi imam, imam syafi'i Tapi bila sampai kepada raka' yang kedua Imam Syafi'i Tidak membaca kunut Dan terus tunduk Dalam satu riwayat Murid Imam Hanafi itu ingat Syafi'i in. Subhanallah Tapi Syafi'i tak, tak perlu yang itu Terus tunduk Tanpa baca Kunut subuh Bila habis semayang, maka orang-orang dalam masjid tanya imam capai. Kenapa kamu patuah mengatakan bahawa semayang subuh sunat baca kunud, tapi kamu semayang pula, kamu tidak baca kunud. lebih cantik jawapan itu, dok punya begadap ya allah. Dia kata aku tidak lupa dan aku memang bagi patuah ke sobat aku cerita. Aku tidak pernah tua kata wajib aku petua mengatakan dia hanya sunat aba'ah, sunat tapi aku tak baca pagi ni ihtiraman lisah ibiha dhalqab aku menghormati pandangan tuan punya kubur tu mati dah tu so, saya kata mati ataupun wafat imam Hanabi pada tahun yang dia lahir tapi dia dia appreciate ilmu Abu Hanifah itu kealiman dia, dia bagi betul tidak sunat, baca kunut subuh, aku hormati aku semayang di menjik dia kubuk dia, takkan aku nak main tak. hormat lain pun bukan wajib nak mengatakan bahawa tak payah tak asur penghormatan tu dan bagi, bagi ruang yang saya katakan, cantik Imam Malik, Imam Malik menasihatkan amir mu'minin Arun Al Rashid. Arun Al Rashid nak mewajibkan seluruh umat Islam zaman itu wajib ikut Mazhab Maliki Tinggalkan Mazhab Hanafi, tinggalkan Mazhab Syafi'i itu yang sebelum sepanis sama juga. Zaman zaman ni dah Hanafi dah, wapak dah. Tinggalkan Auzan, tinggalkan Alaihi. Mari kita beramal kesemuanya dengan pandangan hadis, hukum yang dibuat oleh Imam Malik kita muatak teks yang wajib dibaca itu saja kena pegang pergi tengok apa Imam Malik kata dia kata ya amiral mu'minin inna ashab rasulillah Qad qadiftaraku fil amsar kullun yatba ma saha indahuk falatujbiruqum ala ar-ra' au kama dia kata sebelum aku ni banyak ada sahabat-sahabat nabi yang telah berpecah seluruh dunia dah aku duduk di Madinah hanya se sempit kalau orang luar tu luas dah dia ambil depa sahabat dah tu dia ambil depa tabiin ni orang kemas-kemas dah semua kali aku hanya apa saja biarlah tiap-tiap orang itu dia beramal dengan apa yang sah padanya jangan dipaksakan mereka satu pendapat. Aku tak setuju, aku tak rela, jangan ambil kita aku jadi teks yang wajib. Sante. Untuk kita pegangan. Kerana saya nak ambil kesempatan mungkin pertemuan uh, yang akan datang. Saya nak ulas satu, saya dah ulas satu hadis orang ni, tapi banyak orang minta saya ulas ulang sini balik, saya tak ulang balik. Hadis yang Cantiknya bila kita berpegang kepada ajaran yang yang yang clean, yang tidak nak menyalahkan orang. Ulama itu mengatakan bahawa, kalau kita ada pandangan, tadi lah, tadi macam kes, baca kunut, kes baca bismillah. Ada oranglah katakan tak baca kunut, tadi bismillah. Cantiknya, kalau kita berpegang, kata, itu pandangan saya kena baca kunut sunat mungkin dia salah tapi pada saya dia betul dan pandangan saudara pula mengatakan dia tak baca kunut mungkin salah yang mungkin juga betul sebab tu kullun yatba' ma sahinda semua orang beramal dengan ilmu yang dia yakin dia sampai dekat dia itu yang dia pegang biar dia ada beramal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 kalau aku buat begitu pun bangsa tak ada Arab tak ada Melayu tak ada Jawa tak ada Mendele tak engkau dia tak ada Jerman tak ada semua dah satu bangsa saja bahasa semua bahasa Arab mah satu bahasa satu bangsa satu kitab satu agama satu nabi saja sebutlah wala yazaluna mukhtalifin macam tu pun hangpa tetap berpecah ini pula bahasa Arab nak terjemah ke bahasa Melayu. Bahasa tulisan dulu pula tu. Tanduk dengan tunduk sama saja. Nak faham pula lain-lain. Tak apalah, tu saya kata, bagi ruang, tak apa. Sebab tu ada yang mengatakan ikhtilaf Rahmah itu dia bukan hadis. Imam Malik. Yaqtiha ummati Muhammad rahmah. Memang biarlah masih-masih ikut cara dia tapi jangan sampai kita bergaduh mudah hukum orang bida'ah dan sebagainya saya akan ulas dalam hadis lain okey keempat berdiri baginya berdiri semacam baca kunud yang kelima baca sahabat atas Nabi tadi orang-orang Muhammad tu kemudian lepas tachahud lepas tachahud dihujung orang-orang Muhammad tu itu marukun yang keenam salat atasnya sahabat atas Nabi lah kemudian daripada kunud kemudian daripada tahiyat pun ada selawat nabi kemudian dia pada baca kunu per selawat ke nabi ketujuhnya selawat atas ali muhammad itu termasuk dalam surat abal itu. kemudian daripada tahud akhir dan kedelapannya salat ataupun selawat atas al muhammad sallallahu so, muhammad wa ala ali muhammad tu so, al keluarga nabi maka lapan itu dia termasuk dalam yang kita panggil dengan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 antara ada sujud juga baca rabbir feli sampai habis fi yang kedua pula baca subhana man la yanamu bangun buat bagi salam kalau imam lupa eh uh, ulama ni bukan mesti lupa syak kalau imam mensyaki sembahyang dia katakan dia sembahyang maghrib dia syak antara 3 rakaat ke 4 rakaat Tapi dia buat keputusan pada ketika itu Cukup dah Dia baca tahiyat Orang belakang tak tahu pun katakan dia silap Sebab dia buat tiga Tapi dia syak Mensyaki dalam satu semayang Sudah kena Ataupun sunat Jadi bekas Memang tak nampak dia, dia silap di mana Tapi dia tujuh Maka makmum ada Dua pilihan satu jika dia sedar memang imam itu sujud kan dia lupa dia sunat ikut imam dia sujud sahwi sama dengan imam dan dia boleh pilih dengan tidak ikut imam pada ketika itu tunggu saja imam lepas tu sahwi imam bagi salam maka dia bagi salam kenapa boleh pilihan kedua ada hujah yang mengikut imam ada hujah hadis nabi inama jual imam liatan mabikum dijadikan imam itu semua ikut dia dia sujud sahwi tu sama ada hujah jangan ikut yang tak ikut tu aku tahu dia dia buat silap kenapa aku ikut dia silap mesti silap seorang sebab tu maka dua-dua ada hujah maka boleh buat okey maka sekalian itu maka ia meninggalkan satu-satunya satu maka sunat dijabarkan dia jabar ni maka dikenalkan ke atas dia lah tapi tak nama wajib sunat ke atas dia juga tapi sunat pun sunat yang abad yang yang setengah wajib dengan sujud sahwi dua sujud daripada akhir sembahyangnya dahulu daripada salam sesudah membaca selawat dan tersahud Hati -hati. Lepas dia selesai Ketika dia dilupa Ataupun dia syak Dia boleh sujud sahwi Sahwi itu ialah selesai akhir tersyafud Sebelum bagi salam Maka dia sujud dua kali Dan dia bagi salam Selain daripada yang nama Ab'an Dia mempunyai Hai'ah Adapun pun sunat Hai'ahnya Sunat Hai'ah Sunat yang bukan Ab'an yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi maka tidak, tak boleh maka tidak boleh sujud sahwi kan lupa yang ini amat banyak banyaklah kita boleh bilanglah satu diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya takbir ihramnya angkat tangan tu ada orang yang semua yang tak angkat pun ataupun yang jenis Allahu akbar. Allahu akbar. Kadang-kadang Allahu akbar. Seperti tahu mengatakan bodie angkat tangan ini bahawa bukannya rukun. Hanya sunat bukan aba'at Dia sunat haiah saja. Tapi kalau dengan niat nak perli sunat haiah tak budilah. Dia sunatlah. Oh teruk sangat kan angkat ni. Banyak gitu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 yang dikandaki tu tertib lah hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas ni hujung so, jari ni dia kat atas ni sama dengan sini kalau gitu tu bukan kata tinggal atas, tinggal bawah pun tak sampai <laughs> atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya ha, betul lah ibu tangan ni dia cuping tinggal bawah So, yang yang ujung yang di atas artinya dia sama dengan telinga lah benar kena jangan lupa parti tengok betul tak <SILENGALAN> <SILENGALAN> saya nak terangkan tidak merangkan bahawa angkat tangan tu diangkat dengan serial bukan angkit pakai macam lelaki lembut dia. angkat betul bagi sini ini hampir kena ke sini tapi yang ujung hampir ke atas artinya selingar di tengah-tengah ni tu so, kena kena betul eh dia, dia bukan begitu sengah orang angkat begitu kan dia ataupun, dah dia angkat ke depan lebih kurang kemudian diturunkan keduanya ditaruh tu takliq rahar tu ditaruh ditaruh di bawah dadanya sebab ini dada jadi perut so ada orang tak atas dada ada hadis ada hadis yang Nabi pernah kiam letak atas dada tapi hadis yang banyak yang pakai dibuat dada sampai sini kan sebuah dada sini ni dada ni bawah dia kan tak gitu pula yang lebih teruk tu Allah akbar dia ada kita nampak selalu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 Kita kena mengaku Kita kena akui bahawa memang kita tertik Kalau, Cuba compare dengan orang lain Cukup tertik Sorry Cuba tengok macam uh, Semayang, cuba tengok macam orang Cakap tentang orang orang Indonesia Banyak yang pergi ke Mekah Orang yang berada, tapi dia pakai skirt Pergi Semayang, tak pakai stokin Tangan terbuka Ini terbuka kalau India lagi terbuka sekarang orang orang masyarakat dia, dia tak pakai terkong. Perempuanlah oh teruk kiri tak pakai telkom itulah lah kain yang dia pakai. Terbuka nak terbuka sini. laki-laki dekat -laki, tadi angkat yang duduk tidur bergelimpangan dalam masjid tu. Bunyi azan. Bangun. Allah Lah kita tertip ni, sebab kita dah pegang ni, ni satu demi satu Itu, tu saya kata kita sebab tu saya saya nostalgia telah balik kita macam ni di orang tu orang kampung dia khatam ni orang tu kampung dia khatam jangan main dia, dia mengaji tu pasal kasar tak ta harap tak air dia kreatif tu sebab tu dia kreatif tu sekarang kan kita maju kita jarang, orang jangan baca lah tapi ambil balik dia nostalgia tengok dia, dia, dia bagi sampai nak takbir macam mana tu memanglah nak tengok kitab banyak kitab pekah bercakap hadis banyak tafsir banyak kan, ni, dia buat angkat tangan macam mana sini letak di mana kena pegang tangan di mana Kita ke semua saya kata ke banyak orang kita tak tahu tak betul Allah tak tahu saya tengok pelai macam nampak atau begini ni memang kita sedar. Jadi hadis ada di bawah di bawah dada. bawah dada tu Kalau bawah lagi tu jadi bawah perut Bukan bawah sebab tu maka disebut. Ehm telinga di atas dua tangan telinga kemudian Dan ok.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 daripada mula tadi Allahu Akbar tu Allah sama habis rah habis pegang jadi pegang pergelangan so nampak, nampak tegak lah tak kata macam yang macam tu macam pergi tak betul pegang lebih korang sebab tu cakap pinggang dia makroh sabah Allahu Akbar samsin nampakkan kamu bukan nak tunduk okay. Ya dimuk dimuktamat bersama-sama atas yang dimuktamat pada syarah muhaddam syarah wasif so yang yang buat tadi tu sudah yang dimuktamat ke muktamat ni maksudnya benda yang imam berafi'i dengan asnawi setuju dalam wasapi ini disebut rafi'i dengan nawawi tu dah besar sangat tu. banyaknya ulama nak besar bersetuju. Itulah cara yang betulnya takbir letak pegang bawah dada, letak bawah resiki, ini pegang, itu yang ada Itulah caranya. Yang kedua sunat ai'ah membaca iftitah tadi. Allahu akbar kabirat wa jahdud. Boleh tak baca tak apa ada baca panjang ada baca pendek tapi yang penting je dia sunat Hai, ah. membaca dua doa cerita kemudian lepas dia haram sekurang-kurangnya sekurang akmalnya yang paling kurang ada yang sebenar ada yang paling kurang yang boleh cukup Allahu Akbar Kabira Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dekat tu pun cukup dah tak apa dah sebab dia sunat je kalau yang akmalnya wajah tu wajah lilladhi patra samawatu adhani pan musliman wa ra'i in miskin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mawtaya la'aamil asy-syekum mursimin nah, yang, yang, yang kita beramal sama ini pun inilah yang kita ambil kita kata pengaruh itu sudah lama mengesap masuk dan dia barakat kan kita beramal kita ada pegangan dan itulah yang kita pegang kemudian maka membaca auzubillah ha dia baca auzubillah pun sunnah ayah Kalau sibuk, tak payah baca lah. baca quran baca A'udzubillah. Ambil di mana memang? Kalau Kau nak baca Al-Quran, al pastarizubillah. Kalau nak baca quran pun, kamu mulai dengan A'udzubillah. Lepas tu dalam musabakah, dalam bacaan resmi dan sebagainya, dia start dengan A'udzubillahimina syaitanirrajim. Betul, bismillah. Dia sunat. Pada tiap-tiap rekaan, yang kedua yang ketiganya lepah wala badlin mengucap amin tu amin ni jangan jangan mendahului imam laju tau imam wala badlin amin ni tak nak menapah lah yang, yang kita panggil imam semayang tu jangan jangan mendahului Kita dengar dia. Haa, ah, bahawa kita ikut amin. tu, mucak amin. Kemudian dia persisai yang baca patiah. Dinyaringkan pada semua dinyaringkan patiahnya. Dari malam. Disirkan. Disarkan. Disirkan. Dirahsiakan. Pada semua yang disirkan. Sir mana rahsiakan. supaya yang pelahan lah. Macam semang yang siang baca pelahan. Jangan amin kuat pula semua yang malam pula jangan pula ambil pelan pula subbuddin amin apa makna amin amin maknanya istajibillahu ma doa anak ya allah perkenankanlah permohonan kami sebab dalam fatihah itu permohonanlah di antaranya itu ihdinassiratal mustaqim siratan ladina an'amta alaihim ya doa bila kita amin kita mohonkan Allah perkenankan doa kita sunat mak memucat amin bacaan imamnya sama dengan bersama dengan ucap imamnya dan sunat berhenti saketah antara patiahah dan amin di antara amin dan surah di antara surah dengan rukuk dan okey tu diantara sunat kita sebut dululah la ilaha illallah amin tu atau walladli dengan amin ada saketah ada saketah ada boleh sekejap lepas amin ada boleh sekejap pula sunat ayat Tak berhenti pun tak apa. Ajar sunat berhenti seketika dengan patiha dan amin dan sama amin surah dengan surah dengan rokok. Dan yang keempat sunatnya pak membaca surah pada imam dan mun parit. baca surah lepas oleh balik amin itu adalah sunat. Imam sunat baca ayat, mun parit seorang diri saja, tanpa ada makmum pun sunat baca ayat pada dua orkah yang pertama satu dan dua itu pada dua kak yang pertama yang dipanjangkan pada semayang subuh ini satu daripada peringatan memanglah kalau kaedah yang menjadi amalan semayang subuh imam baca ayat tewa lusuar ayat yang yang agak panjang lah contoh dia macam pagi jemaah tu kita baca pelbagai sajadah dan segala insan Uh, uh, uh, uh, sejadah ada dua halaman dua halaman setengah uh, insan ada dua halaman cuba beza tengok antara kita baca ayat panjang begitu dengan subuh baca inna'ata inna'atalkawsa sah, semuanya tak ada masalah tapi dalam semuanya subuh nabi dan para sahabat ikut amalan dia baca ayat-ayat yang panjang maknanya kalau biasakan kalau kita baca ayat-ayat lazim, ayat lazim daripada wabduha sampai an-nas lah tapi lazim bagi orang Melayu daripada al-alhaqumu takasul sampai ke bawah tak apalah maknanya kalau subuh boleh baca ikhra okey panjang lam yakunin panjang wabduha tengah-tengah lah tak panjang tak panjang boleh tahan lah tapi izah ijajar Qur'an Allah tu tak payah. Tu reserve untuk sembahyang Zuhur tu dah aku. Okey, dia panjang sembahyang Subuh. Okey, dan Zuhur. Zuhur pun agak panjang. Kurang sedikit daripada apa nama ni Subuh. Kalau Subuh kita baca kedah, Subuh kita baca 50 ayat. Yang kedua 40. Biasanya yang pertama lebih panjang apa yang kedua. itu itu kaedah yang kita pakai selalunya yang mana kot mutawatir semua buat begitu kalau uh, kalau kalau kuliah yang pertama yang keru ida aja atau kalau allah tidak salah. Pijanang pulak yang pertama tu baca ina atau kausar tiga ayat yang kedua baca ida aja ida aja ada empat lima ayat boleh bukanlah kita mesti tapi maknanya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Semua yang subuh ayat baca panjang Zuhur kurang sedikit daripada subuh dan Asa dan Aisyah pertengahan Aisyah panjang tidak-pandang tidak dan Maghrib yang pendeknya ha, sebab tu tengok dimanapun imam-imam dimana sebanyakkan imam lah di Maghrib, dia baca suar Al-Qasirah ayat-ayat pendek so, so, pendek lah kalau daripada kata, daripada Wabduha ke bawah tu dia kata, ayat pendek lah tak banyak mana dan pada subuh Jumaat Alif Lamina Sajadah itu dia sebut tadi tu itu jadi sunat sebenarnya kita buat kalau tidak buat pun tak apa jadi sunat je Al-Ata al, al tadi tu sunat mengucap takbir Al-Intiqalat Okey. tiap-tiap kali kita semayang nak berubah rukun ke rukun daripada kita rukun yang nama dia yang tidak tadi nak pindah kepada Rukun, Sunat Ada takbir intiqal Takbir untuk berpindah Maksudnya Allahu Akbar nah, Itu takbir intiqal nah, Cuma bila Bila Yang saja, sahaja Semuanya Allahu liman hamidah Ada, ada sejarah dia Ya Allah Allah Ta'ala Memberi ruang begitu Nak mengatakan dia Dia Allah Ta'ala ini dia Respon kepada yang Orang Yang hamba-hamba dia buat Satu pagi Abu Bakar uh, malam tu dengar Nabi baca satu ayat dan tafsiran hadis. laisa minna malam yarham sahirana walam yuakir kabirana bukan daripada golongan aku Nabi kata orang yang tidak simpati dan kasih kepada yang muda daripada dia dan tidak menghormati meletakkan penghormatan yang cukup pada yang tua daripadanya so penghormatan yang lebih tua bukan umur malam tu dengar hadis tu dengar Nabi Jelah Puan tu pagi esok dia bangun nak pergi semayang jalan yang dia nak pergi ke masjid pada pagi itu ada seorang tua berjalan pakai tunggat nak langkah sepatah dia duduk belakang Kalau dia bilang, kalau dia overtake orang tu ataupun dia seolah-olah dia tidak tidak tawqir, tidak tidak menghormati orang tu. Maka Allah dia hantar Nabi nak semayang ni aku untung ni sebatas ke angkor. Tapi tak apa. Allah susah. Akhirnya kawan tu rupanya tidak pergi ke masjid. Dia subuh tak kenal. Rupanya Yahudi dia bergegah ke masjid yang dia takut sangat takut tidak sempat semayang merekat pertama dengan Nabi dia tak pernah tinggal takut terlepas pergi-pergi semat sebab ia penyang Allahu Akbar dia masbuk tapi dapat lengkap semua dalam hati dia dalam hati wakar tu Alhamdulillah punya syukur Allah subhanahu wa ta'ala kerana walaupun dia menghormati orang tadi taklah sampai kepada tak dapat semayang awal rakaan Alhamdulillah datang Jibril atas perintah Nabi beritahu tak Nabi Muhammad mulai daripada hari itu gantikan daripada rukun sebelumnya rukun Allah Akbar yang tidak pagitu ganti dengan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Awak memuji Allah taala, Allah alhamdulillah kerana sempat lagi walaupun dia, dia hadis tadi pun dia hormat dia penuhi, dia hormat orang tu walaupun kena orang Yahudi tak apalah. Sap-sap selah. Tak apalah. Tapi dia sempat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 Sami Allahul Iman Hamidah tabar ini. Nabi tanya, siapa yang puji Allah tadi? Abu Bakar nak jawab, takut takabur. Sebab Allah ambil dia punya puji, Sama Allah Allah dengar dia puji, tak jawab. Nabi tanya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 ...bukan nak kata Alhamdulillah... Eh, ...itu... ...ok, ok, macam. kerja... ...Cyak Imam... Um, ...yang ini waktu itu, ...takbir rokok... ...takbir turun daripada sujud... ...takbir bangkit daripada sujud... ...takbir sujud... ...yang kedua takbir bangkit daripada sujud... ...kepada bangun, belia qiyam... ...sunad mengangkatkan kedua tangannya... ...daripada, daripada bawah tadi bangun yang kedua Allahu Akbar angkat tangan balik ni sunat keberiakit dar permulaan angkat keduanya semua angkat kepalanya dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya takkanlah bangkit daripada cuat awal ha, tu. dan kepada qiyam dan setengahnya mengucap subhan narabbila'ad abdi hamdi ini kesemua ini dalam senara yang nama dia sunat sunat belaka. Uh, dan uh, bacaan subhanahu ala cakap itu pun boleh tanpa wabihamdih wabihamdih boleh wabihamdih ini sebenarnya dia ada hadis da'id dalam Abu Dawud tapi tidak jadi masalah ketika orang baca subhanahu ala sahaja tanpa wabihamdih tanpa wabihamdih pun boleh dalam masalah dalam sujud tiga kali tiga kali itu pun sunat sekali boleh tiga boleh lebih boleh dan tu dilebihkan pada rokoknya kemudian daripada tasbihnya jika orang memparik kalau semayang seorang boleh baca banyak kali sikit tasbih tadi sunat apa dia dia hantar kebacanya Allahummalaka raka' tu dalam dalam rokok itu bukan sahaja kita baca subhanahu ala ala wabih hamdik kalau semayang seorang semayang seorang tak panjang tu Allahumma laka raka'atu, wabika aman tu, wala ka aslam tu, sama'i wa basari, wa mukhi wa azmi, wa mastakalat bihi kadami. Mocnanya, Ya Allah, kepada saya rokok, bagi kamulah saya beriman, Kepada saya menyegah diri, tunduk segala pendengaran saya, penglihatan saya dan otak saya, tulang saya. Semua kaki-kaki saya menghadap ke diriMu ya Allah. Itu bacaan yang boleh ditambah dibaca dalam tasbih semaian semasa kita rokok. Tapi ingat ini bagi orang semaian mun parit, seorang, ataupun semaian yang imam diketahui dia baca lama. Contoh dia kita semaian kiai mulain di masjid-masjid di Malaysia dan masjid-masjid di Saudi. Khasnya di Mekah. Madinah memang kita semayang qiyam semayang tahajud malam lepas tarawih itu rokoknya lama saya kat rokok saja pun 2 minit ketiga minit sujud 2 ketiga minit so nak baca apa nak pakai suara ala ratus kali dah aku baca tak tak bangun-bangun lagi modai yang tu je ya? maka kalau modai banyak boleh belanja hafal Allah malakar ka'atu bika ka'aman tu sampai habisnya Kemudian lagi ikut dia tasbih lepas sujud adakah nak baca subhana rabbiyal a'la saja tadi masa kita pernah mandi uh, rokok sebagai lazim lepas masa sujud subhana rabbiyal a'la apa lagi lebih ada Allahumma lakasajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu khaliq boleh dibaca tasbih yang kita baca dalam masa sujud tilawah ataupun sujud syukur boleh baca dan yang kelima lima ni sunat mengucap sunat baca sami Allahu liman hamidah tadi, saya sebut tadi setiap permulaan angkat kepalanya so, nak kata itu kena kata semasa mula angkat kepala dari rukun atau dari rukun nak panggung atidal sama dengan panggung sami Allahu liman hamidah so jangan panggung dulu tegak sami Allahu liman hamidah dipermulakan gerak sami Allahu liman hamidah setelah permulaan angkat kepalanya maka bila berdiri dibaca lepas tegak berdiri baca rabban lakal ham kalau saja beta rabbana pun boleh Ada dua bosi Rabbah nak lakal boleh tambah boleh mil as samawat wa mil al ardi wa mil amasyikta bihi min syai'in ba' tu boleh tambah dan eloknya kalau pekat pekat pokas hafal tambah jadi so ada pertambahanlah dalam dalam ibadat kita ok dan lebih di lebih orang yang munfarid orang yang sembahyang seorang dilebihkan bacaan banyak apa tambah lebih lagi ah lusana wal majri ahq ma al abdu wa kulluna laka abdun la ma di ma ataita wala muqtila wala yan penggal semua itu bukan tasbih yang boleh dibaca sebagai nak merendangkan nak membanyakkan dan nak melamakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan enam ya keenam. Sunat membaca kunut perkah yang kedua daripada subuh dan witir nescop yang kedua di bulan Ramadan. Tetap sembahyang jika kedua kedatangan kedatangan bala atau percubaan. Tu so, Allahumma dini firman hadis. Ha tengok ante yang kita baca wa'afini fi man'a pai wa wa barikli fi ma'a pai wa qini ada yang tambah waqini bi rahmatikah apa dalam masalah ni doa kunut doa dan doa ku dalam macam dalam witir ramadhan terutama dalam malam 3 27 di amalan-amalan di Saudi Arabia kunut sahaja pun 45 minit kunut sahaja 45 minit paling cepat, setengah jam tapi cantik dia bahasa dia yang diminta dan dia hidup dia very serious, cuma kita tak faham bahasa dia jadi masalah kita hantam yang inilah dia, kunut, kunut nazilah dah khas nazilah ada khas tapi kita nazilah yang ni tak apalah tapi biasanya ada kunut khas nazilah macam kita dengar baca yang panjang-panjang ok so kalau imam baca imam dia baca Allah Mahdina tu faham lah hingga akhir setengahnya sunat dibaca tu dua sujud agupali, warahamni, wajuburni, wazukni, wahdini, wa itu diantara perkara yang kita sampai cakap tu dulu pada malam ni